músicas que teñen a forza de trasladarte a tempos moi lonxanos, que te fan viaxar a terras nunca pisadas, mas si sentidas dentro de nós. Océanos que unen continentes, quizás só so separaos por fronteiras invisibles. Músicas que nos mergullan nun baño terno con baleas, arroaces e as candorcas da liberdade. Reivindicamos a diversidade, a ancestralidade da sabiduría das nosas aboas, o sentir da terra, surcar os océanos que sempre uniron povos, nunca separaron. Oxe, en Radio Pardiñas, un placer presentar o primeiro convidado que nos acompaña aquí en directo, que non é outro que un músico, musicólogo, luthier, Abraham Cupeiro. Sobre todo, máis que todo o que fai, é unha gran persoa comprometida con nosa lingua e a nosa cultura. Un gusto presentarte como primeiro convidado. Benvido a Radio Pardiñas. O gusto, meu. Grazas. Moi ben, pois eu que son un, un amante do, do teu oficio, da tua sensibilidade cara a música, cara caros instrumentos, Se si te parece ben, podemos empezar falando do teu proxecto de Resonando no pasado, que creo que é algo co que levas máis tempo traballando non? E despois xa nos centraremos nos discos e nas viaxes que fixeches e no teu papel como lutear. Cando e por que nace Resonando no pasado? Bueno, eu coido que ese proxecto foi unha sorte de, de sedimentos eh, musicais que quedaron na miña vida, porque... Aínda que a miña carreira é académica, pois tamén estive impregnado da, da música tradicional dende pequeno, e sempre, pois, esa óptica de deume para recoller moitos instrumentos, o final tiña unha sorte de artesanal sonoro, co cal, pois, podía explicar a, a historia tamén da, da humanidade, e a partir, digamos, que do 2006, no verano de 2006, empecei con... Neste proxecto, e digamos que foi, digamos, decirlo, o xermolo que, que deu, pois pues que ramificase eh a Brancopeiro noutros proxectos. Moi ben, por exemplo, creo que resonando no pasado ten tamén unha labor didáctica para que a xente coñeza un pouco esos instrumentos recuperados e demais, cantos instrumentos compoñen, compoñen este espectáculo. Bueno, neste espectáculo agora mesmo estou utilizando menos que o principio porque tamén lle de informa unha historia Eh, bueno, como, como todas as cousas sempre queda algo no tinteiro pero agora mesmo estou utilizando como uns 60 65 instrumentos en directo eh, e baseándome tamén nunha, nunha, nunha historia non? que non deixa de ser o noso periplo vital, músicas ou instrumentos dentro da idade de pedra a idade antiga, me, medieval renacemento, ata chegar pues, a revolución industrial pois pues, conforman pues, esa banda sonora do, da historia da humanidade Moi ben, e por curiosidade, cal é o instrumento máis antigo do que fala, do que temos constancia? Cale podemos falar que é o primeiro instrumento de vento que temos constancia? Bueno, o instrumento máis antigo que se coñece é unha frauta que apareceu nunha cova de Centro Europa eh, que ten uns 64.000 anos, estima -se. Pero, bueno, hai, hai reflectidas nas covas pinturas aínda máis antigas de xente tocando instrumentos, non? E pouco a pouco van aparecendo cada vez máis e, e digamos que son esas pequenas máquinas sonoras do tempo que nos levan a atmósferas sonoras pois, moi pretéritas. Moi ben, e eu gostaria me viaxar agora o teu taller onde construes... Eses instrumentos, creo que, con técnicas antiguas para lograr a mesma sonoridade que tiñan os lutieres da Idade Media e de outras épocas. Eh, podes falarnos un pouco, pois, simplemente eso, eso como como, faz, como esa introspectiva da Abraham no seu taller, colume, comazo, a ferrería tradicional. Sí, bueno, eu, que quede un pouco, pouco ou, mellor dito, pouco glamuroso, non me considero un constructor de instrumentos o uso porque son un construtor de instrumentos obrigado, é dicir estes instrumentos non nos atopaban noutros sitios e tivenos que fabricar eu é verdade que construo un instrumento é como xa me saia non sigo construindo máis, por iso non me considero un artesán o uso Eh, sobre todo porque respeto moito este, este ido desta xente Pero, ao final, a base de, de tesón e de cabezonoría, porque non decilo Pois con quero facer estes instrumentos E moitas veces, como xe decía, como non teño a pericia suficiente Pois hai algún pequeno accidente colume, sobre todo <risa> Bueno, aprendendo fais o camiño Eu, investigando un poquinho para este programa chamou a atención dun instrumento que recuperaches ti, o Carnix que creo que o recuperaxes a partir dunha, dunha ilustración dunha moeda romana. Non Creo que ese era o único dato previo que tiñas antes da construcción do, deste instrumento, que nos podes comentar do proceso de construcción do Carnix. Uh -huh. Bueno, son as típicas liadas nas que me meto, porque ademais había un prazo para, para bueno, mostrar este instrumento. Uh, había unha moeda romana onde saía un lesionario romano, vai a redundancia, cunha sorte de trofeo nunha man e na outra pois, un carnis, a modo de trofeo das guerras das Galias. E, bueno, calculei máis ou menos o que medía unha persona nesa época e, e o instrumento como salía ao lao, pois, tamén xe daba unha, unha idea do que poderia medir. Evidentemente, é un traballo de investigación, pero de moitísima imaginación, que é algo que moitas veces os científicos se esquece, que o ser humano, o único co diferenciado, dos animais e que ten moita imaginación ten a capacidade de extraer eu fun facendo instrumento, ben que soaba ao cabo dos anos convidaronme a probar o único enteiro que se conserva no mundo e a distancia que había era de só 23 milímetros mm. 23 centímetros estamos falando do que pisa e sí. un... en un instrumento tan grande pues, pois eh, case que está no mesmo tono sí moi ben, pois se te parece ponemos un pouquiño da túa música e pasamos a falar do disco de Sons Esquecidos, que creo que o primeiro que ditaches, uh -huh. e se queres tamén comentamos outras formación nas que estiveches antes moi ben Continuamos en directo aquí na Radio Pardiñas, na Casa das Artes de Pardiñas, con Abraham Cupeiro e se queres podemos empezar a falar do primeiro disco ditado que son Sons Esquecidos, que é como unha viaxe no tempo. Cáles son, que son estes Sons Esquecidos, Abrán? Bueno, estes Sons Esquecidos é unhas sinerxia entre a música académica, a música clásica e a música tradicional, non? Onde intento mergullar en instrumentos perdidos no tempo cunha formación clásica como é unha orquesta de cámara neste caso a Filarmonía de Galicia É un reto que se me presentaba pois, a priori pois, un pouquinho complicado pero que, bueno, a maridaxe creo que, que quedou moi ben porque ante a perfección dunha orquesta a imperfección, entre comillas destes instrumentos ancestrais fan que, que cobre moita máis personalidade non? Vale, e destes instrumentos ancestrais que nos falas, creo que viaxaches miles de quilómetros para ir empapándote deles e desas culturas. Que nos podes falar destas de viaxes? Bueno, fixen así bastantes viaxes, pero sobre todo a que máis marcou pois pues, foi a, a que fixen por Romania, eh, buscando pois pues, os povos onde estivera a Bela Barto, que a principios do século XX gravando os campesiños, Eses elixires sonoros que quedaron nas súas gorxas eh, plasmadas pues, neses, neses cilindros de cera do gramófono co que foi gravando E despois, ele pues, transcribiu e levou as aves de concertos. Por eso, para min Belabarto, que é un héroe, porque é un dos mellores compositores eh, académicos que existe, pero ao mesmo tempo, se, cunha mirada hacia a música popular, sen ningún tipo de paternalismo. E, e despois foi un unha pasada pues, poder convivir coa xente de Roménia que é super, super amable e hospitalaria. Ole. E mira, mirando tamén o que aparece na tua web que recomendamos a todo o mundo, que aquí está todo moi ben explicado, pois falas de distintos momentos, de distintos instrumentos, pero unha mesma alma. Por exemplo, o tango e o corneto. Instrumentos ou misma gaita galega, gaita búlgara. Instrumentos que igual... Están separados por miles de kilómetros, pero teñen o mismo fondo, o mismo alma, que supone que por climatología, por, por influencias culturais, mundo rural, etc. Que nos pode falar destes diferentes momentos, diferentes instrumentos, pero con mesma alma? Bueno, eu coido que, que máis que eso que, que estou de acordo contigo, é, é unha necesidade. O ser humano ten a necesidade de facer música, e unha das digamos que o noso segundo cerebro, por non decir o primeiro, son as mans, con elas construímos instrumentos que nos permiten facer pois, o discurso máis antigo que ten o ser humano, que é a música. E, e a maneira de pensar dos seres humanos é a mesma, e, ao final, en épocas onde as comunicacións eran case que nulas, acabas dando o mesmo instrumento a miles e miles de quilómetros de distancia, o que nos fai ver que, que a profundidade do noso ser está conectada, e, sobre todo, a través da música. Que bonito, que bonito, os sons esquecidos, a búsqueda da esencia do primario. E se queres, a, para seguir con este disco, tive a sorte de verte fai un par de veces na Coruña e na última canción que tocaches me puseses os pelos de punta ca historia que contabas sobre un barco de mariñeiros que iba a pescar unha balea e demais. Vamos a escutar esa canción enteira e se nos podes contar como te imaginaches ti esa canción tamén se queres falar da túa infancia que non pensabas en ser director de cine e debido ao orixen humilde da túa familia ti vexes que pensar en facer a música do cine pois esa imaxen que nos traladaches a todos na Coruña se podes arrimárnosla aquí ao estudio de Radio Parreña Se queres fago e así os oivintes tamén Vale, claro, fa fala antes e despois ponemos pues, a canción claro. O que van a escoitar agora é eh, como unha música moi trepidante que, que simula un barco baleiro que sale á caza de baleas Despois vai a haber como unha sorte de, de contradición sonora aí no medio do tema, que cando se está afundindo o barco debido a unha gran treboada. E despois, cando se empezan a escoitar eh, ese ecos, esos cantos eh, submariños, pois pues, é con carne, é un instrumento celta, que aquí eh, representa as baleas que acuden a salvar a vida do capitán para que se redima. Eh, e, bueno, un pouco esta é a historia deste de, de tema. Mazo que nos fai surcar os océanos, Que nos fai ver as baleas Que nos fai sentir a forza de unión Destes océanos. Continuamos en Radio Pardiñas Con Abrán Cupeiro E retrocedendo outra vez a este concerto de Coruña Onde te vin por primeira vez Eso lembro a historia de que falabas De que de neno ti quería ser director de cine Seguro que serías moi bo director de cine, pero hai que agradecer o orixen humilde da túa familia para que empezaras a imaginar as músicas que ti querías, das películas que ti te imaginabas. Contanos un pouco esa Bram Cupeiro en Sarria, na, na túa vila, imaginando esas bandas sonoras e aprendendo a sentir e a vivir a música. Bueno, sí, bueno, de cativo, pois, eh, tiña sorte que as poucas películas que que vía Eh, bueno, pois pues, facían bastante, bastante eh, eh, cousa en min por así decilo pero bueno, a verdade é que un, era un mundo bastante afastado de min e, e bueno, dime pola música incluso por instrumentos bellos que ninguén quere que son máis baratos eh, pero bueno, a música ten o poder de darnos imaxes en velas e iso para min é algo super importante nun mundo no que vivimos Donde a inmediatez e o estímulo directo bueno, pues está a orde do día. A música fai chepechar os ollos e empeces a navegar nun mundo infinito, nun mundo interior que creo que é máis necesario que nunca nestes momentos. Que bonito, toda razón. E se si queres, viaxamos a Pangea. Que é esa palabra? Que é Pangea? Bueno, Pangea é unha, unha palabra grega que significa pan, todo é gea, terra toda a Terra e ao final era unha, unha sorte de título que utilicei para, para unir toda a Terra po pois, a través da música, como chicía non sobrevoar o noso planeta sen deixar pegada de carbono pois con, este, con estas ondas que nos levan acompañados de que somos seres humanos. non é un pouco panjear un, un supercontinente que hai 200 millóns de anos estaba no noso planeta, comezou a separarse e como chi decía, pois, neste CD volve, voltamos a unilo a través, a través da música. Sí, sempre me chamou a atención eu como nativo de Malpica na costa coarón da miña casa na preia do Rías está, din que están as rochas máis antiguas da península e din que é o mesmo tipo de rocha que topas no sur este de Irlanda Entón, aí me imagino eu mm. a costa da morte de Malpica unido sí, no? na Pangea, no continente único mm. A costa sí, sul irlandesa Galicia estaba como, digamos, no centro do, De toda esa enchente masa de terra E existía un mar interior aí Que despois bueno, pues, cos placas tertónicas Separándose, cada fixo se máis grande Pero digamos que, que Si, sí, aquí están as cuartas pedras Máis antigas do, do planeta oh, Precioso e se separan estas pedras, estes continentes, sursen, sursen non, se asistían os océanos, ti os océanos como pontes de unión, nunca separan os continentes, non separan as culturas, as Que nos podes falar desta unión dos océanos? Bueno, eh, en Pangea facemos unha viaxe tamén por, por desertos, e diraste, pero se xe estou preguntando por os océanos, non? Ou incluso por Armenia, onde foi o diluvio universal, pois, crexe, bueno, sábese que os desertos foron mares en, eh, en tempos moi pretéritos, e incluso ese diluvio universal, cando que fala a Biblia que, que acaba aí no monte Ararat en Armenia, parece ser que foi unha subida dos océanos moi grande e que deu lugar, pois, esa idea Cauga non veu do céu, senón da mesma da propia terra, non? E, e ao final, era un, un xeito de navegar, pois, ou de chegar, ou de viaxar moito máis rápido que o terrestre e, bueno, pois, as correntes Eh, son tan potentes que, que levan os pobos a, a comunicarse dun xeito moito máis rápido nunha época onde a viaxe por terra era realmente complicada. Eu quero te dicir agora que, cando conseguín o disco de Pangea, cuadrou que estaba viaxando polo Caurele o Sancares, e era o que tiña na furgoneta posto de banda sonora, e nesas carreteras, un día de final de primavera, sol, eses sons, me facían viaxar de, de Asia, de Oceania Asia, de Asia Armenia, da Armenia aos Balcáns e continuar pa América. Era algo que, que teño a lembranza moi linda que teño de escoitar por primeira vez Pangea viaxando polas montañas orientais da Galiza e uh -huh. trasladarme viaxando a, a lugares nos que nunca piseis, mas que sí que podes sentir, inda que non hayas estado neles, e iso é un mérito que logrades. Ah. pola túa música e é algo que a min quería comentaros en este programa porque é algo que me emociona e, sí. e non sei, se queres xa podemos falar un pouquiño que me gustaríame moito aparte creo que mañán vas a estar en directo no Mosteiro de Celanova uh -huh. o xoves creo que desde agosto é decir, despois da semana do Festival de Pardiñas en Meiras preto uh -huh. da túa casa cal é o efecto que teñen as igresas na música a sonoridade especial porque bueno, porque chamalo pero por que te gusta tanto e que sintes cando estás tocando ali. Pois sinto o que sentiría unha persoa hai miles e miles e miles de anos cando tocaba pois no fondo dunha cova onde máis reverberación había. Eh, os instrumentos máis antigos que se coñecen están atopados nos últimos recunchos, incluso onde non había luz, pero a sonoridade era moi cristalina, moi moi reverberante, con moitos ecos, algo que lle producía máxe a xente. E isto foi pasando ao longo da historia. De feito, eu coido que as iglesias fixéronse para preservar este tipo de sonoridade que viña, digamos, eh, que tiñamos debaixo da pele os seres humanos. E, sobre todo, nun mundo, ou mellor dito, en Galicia, que hai tantos festivais apoiados por institucións, eh, e que están dando pois, eso, millóns e millóns de euros á cultura mainstream, é unha sorte de misión tamén eh, levar outro tipo de música, en enda que sea pois, facendo a producción propia eh, a túa terra e aproveitando o patrimonio cultural que temos. Coido que, en certa medida, o apoio que fan as institucións a este tipo de festivales eh, que non o precisan, que noutros sitios, cobran a entrada e, punto, incluso pagan por poñerse ali. Eh, creo que, que, que os músicos de aquí, fagamos música tradicional ou non, eh, porque, ao final, todos somos músicos de aquí, témonos que unir para, polo menos, que esta avalancha de mediocridade non nos asolague. Gran verdade, que bonito escritálo. Vale, pois pues, se si te parece, continuamos cun con pouquiño de música e xa pasamos ao apartado final onde abrazaremos a Xermolo e a Pardiñas. Radio Pardiñas en directo dende a Casa das Artes Un gusto compartir o primeiro directo co compañeiro Abraham Cupeiro Si queres podemos centrarnos viaxar a estas terras da Terra Chá De Guitiriz que nas que ti habitas Porque tamén vives aquí no norte da Terra Chá Eu cando fun por primeira vez á Iglesia de San Alberto Foi este ano na festa de fala que fun a radiar e a recorrer audios E aí me contaron que estiveras ti pois é sosteñando os instrumentos e demais. E justo fai dos tres días cando volví a preparar aquí a radio foi o sitio onde foun a preparar a entrevista, os programas, a dormir e a estar listo. E hai, creo que a tua relación con Sermolos e Pardiña Saben de antes, pero que nos comentas deste de día en San Alberto onde diches esta clase pedagóxica magistral de instrumentos antigos Cal é a masia que te empatiza en Alberto E xa trasladando tamén a Sermolos Bueno, pois pues ten esa masia que que, que atopar topar pues, un, un edificio patrimonial tan increíble eh, Rodeado por esta foresta galaica que temos que Bueno, que... Poderíase facer 50 millóns de películas tipo o Señor dos Anillos, sí. e non necesitaríamos facer nada para, para evocar esas profundidades onde o ser humano habitou durante miles de anos. E, e despues, bueno, a sonoridade da iglesia era moi fermosa, e, como dixías, pois a min xaira é algo que me, da que son de Sarria, meus avós tamén eran xairegos, e, e, bueno, aquí a este festival, pois xa levou moito tempo, vindo como espectador e como intérprete, pois creo que foi no ano 2000, se si non me equivoco, 5 de agosto do ano 2000, domingo, eh, que tocamos aquí en Pardiñas, cun grupo que tiña, que se chamaba Seare, de compañeros da miña vila, e eh, eh, bueno, pois pues, a verdade é que todas as experiencias que tivem digamos, por esta, por esta zona, pois pues, foron sempre moi, moi agradables. Como curiosidade, preparando a entrevista, vi que eres do mesmo ano que naceu o Festival de Pardiñas. A mí tamén me pasa, o que pasa que como este ano 44 aniversario da festa e eu sempre pensei que Pardiñas empezara nos anos 79, pero non. O ano un de Pardiñas é o ano 0 noso. Ah, claro. Claro Eu sempre pensei hasta que preparei o ano pasado o programa do festival de Pardiñas e buceando buscando digo, se si nacei no o 3 de agosto do 80, e eu nací o bueno, 31 tú, de suño do 80. Para, para sí. o xente que nos escoita non aparentamos tener no, 40 aniversarios. No, no, <risas> eh. A música e a boa vida e... Es <risas> decir que sin sabelo os dous estamos unidos a Pardiñas eu creo que xa queríamos vir a nosas nais por cousa non puderon traernos claro. mas nos decidimos regresar e coñecer de maior e nada, simplemente a nivel cultural que te parece que por exemplo a asociación Sermolos ou o seu coordinador Afonso Blanco Torrao cal é o papel que teñen a día de hoxe para ti, para nós na, na vida cultural do país A importancia que tiene. Bueno, unha importancia vital, porque, a ver, eu pouco me dedico exclusivamente á música tradicional, pero a música tradicional foi a que me fixo abrir os ollos, sobre todo, a outras culturas, que moitas veces é unha cousa que, que a xente non entende. Cando ti, este, este tipo de xente, como Alfonso, como asociación, defende, defende a capa de espada, este tipo de músicas, o que estás dando a entender é que todos esses matices, eses acentos que fan que non nos globalicemos os seres humanos e que poidamos ser un pouco máis libres, pois é gracias a este tipo de xente, non? E para min son festivais, isto é só a opinión de Abraham Cupeiro, a mellor un conselleiro ten outra opinión, ou un delegado de cultura ten outra, pero a de Abraham Cupeiro é que estes son os festivais que hai que apoiar, pero en plan, eh, como se fose un patrimonio como se fosse non, é un patrimonio cultural, Eh, propio noso que teríamos que ter, bueno, pois pues, nunha vitrina para mostrar orgullosos o, o que é e despois dandolle vida, pois, pues, todos os anos. Pois pues nos, en daquí, en da Radio Pardiñas, queremos agradecerte a ti o esforzo, sabemos a xenda que tes bastante completa, agradecerte o esforzo, agradecer a Sito Carracedo, aquí presente con nos, no estudio de Radio Pardiñas, noso veciño da Casa das Artes, agradecerlle o contacto, que nos fixera de contacto con Abraham, agradecerle a ser molos esto, darte a palabra para despedir, co que queiras, e seguir un poquinho ca túa música, e simplemente grazas de todo o corazón por facer o esforzo de compartir o teu coñecemento, a túa humildade, a túa sabiduría con todas nós. Pois moitas grazas, e aproveito este, este momentiño tamén para agradecer pois eh, a xente como xito non? que hai no noso país, que sen ningún tipo de, de pretensión máis a que a levar a cultura, a investigar, e, e loitar. Para min son xente tamén referentes na miña andaina musical. E, e bueno, que é un gusto ser o seu amigo. Igualmente, Igualmente para todos. E nada, que sou a música de no máis profundo da Terra, de no máis profundo dos océanos. Xamo vos en Radio Pardiñas Cus minutiños musicais Tomamos aire e continuamos Ca presentación da Radio Pardiñas En media hora, máis ou menos Sabedes que o concepto do tempo non existe exactamente Así que, máis ou menos